A férfi első ránézésre kodzsek, de talán csak mert kopasz. Mi volt az igazi neve? Péter biztos tudná. Valami görögös. Taválosz? Máválosz? Ilyesmi. Nagyanyámmal sokat néztük a sorozatot. Taválász? Péter végre abba hagyja. A nő megkér, meséljük el a találkozásunk történetét. Péter kezdén folytatom. Ozora, szolips, Napfelkelte...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 Vagy máshogy emlékszem. De amikor hazudozik, maguk is látják, hogy hazudik. Azt valóban mondtam, hogy idióta, ezért elnézést kértem, de hogy fasz fejgeci, nevetséges. Kérem folytassa, fordul felém a nő. Azt mondta, zoknival kellene betömni a számot. Jól meg kéne engem verni, attól észhez térek. Péter hátradől.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 Na, voltam. A férfi mosolyog. És magának van valaki-e? fordul felém a nő. Nekem. Magának. Mármint, hogy most? Igen. Hátra nézek. Nincs, válaszolom. A nő szemébe nézek. Vajon hisz nekem? Nem is volt. Rázom a fejem.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 A vállam felhúzva, kezem görcsös, lábam összeszorítva. Nagy levegőt veszek, a vállamat lejtem, Meglazítom a hátizmaimat, lengedem a karom, hátradőlök.